а прислухаються до всіх сторін світу. Який урожай всюди! Море, зупиняється Кириленко, втоплює руки в пшеницю, втоплює в колоссі змарніли перепечене обличчя, а далі питає Данила. Бачиш голову? Хто ж такого не бачить? Хіба що тільки війна? Бо вона сліпа, в задумі, каже, Ромашов і перебирає пальцями сині квіти, сині вогники Петрового батога. Яка спека, а йому хоч би що? Кириленко випростався, кинув погляд уперед. А он голову двох красунь з серпами примітив. Чи тобі, як жонатиму, це ні до чого. Данило ще в залізнично-шляховому полку сказав, що він одружений. Це для того, щоб не докучали йому легковажними розмовами та історійками про дівчат-молодиці-вдовиці. І дівчат із серпами примітив. Не дівчата, тополі. Не одна тепер у самоті стане тополею, бо переб'ють нашого брата за цю прокляту війну. Похнюпився Кириленко, хоча не належав до тих, які звуться кисліями. Потім із бузької гінної дороги він повертає на стерні до двох молодесеньких жниць, що мають гарний, ледь-ледь скісний розріз очей, здивовані брови над ними та свіжу ятрань уст. І спека, і війна не перепалили їх. Тільки на одну лягла вечорова смага, а друга молодша – Наче з самого ранку вродилася. «Здравствуйте, сестрички!» Приязно вітається Кириленко. У дівчат здригаються вуста, Здригаються сонце на серпах. «Здравствуйте і вам!» Випростуються, поправляють коси І намагаються посміхнутися, Та їхні посмішки одразу ж гаснуть у тінях жалів. Хто їх тільки немає тепер? Жневуєте? Не жневуємо, горюємо, каже старша. Вона кладе серп на такі червоно вишиті квіти плеча, що, здається, з них от-от скапне кров. Горюєте? Не знати, для чого перепитує Кириленко, і теж сумнішає. А як же інакше, коли таке робить коли вже стільки не вернеться з війни, і коли завдовились наші оселі. Видать, усе добре на світі покинуло нас. затремтів голос, затремтів і серп на квітах, і краплина крові відділилася від них. Усе добре, що повернеться до нас. Неодмінно повернеться, хоче я тесь тішитися стер Данило. Коли б то так, вірить, не вірить дівчина, і така невимовна туга стоїть у її очах-волошках, ніби їх зсередини торкнувся серп і кинув на блакить сивину від цвітань. Ох ці зустрічі прощання та жіноча та дівоча туга сорок першого року. Де ще вона такою була? Не забудь її. Не забудь її. До вашого села далеко? З потаємною надією питається Кириленко і перекладає з плеча на плече гунтівку. Кілометрів чотири буде. Запинаючись, відповідає меншенька і соромливо прикриває рукою розріз блузки, яку підіймає хвилька незайманих грудей. Німці стоять у селі? Стояти не стоять, а заскакують по харчі. Вони з чужої комори хліба не жаліють. Коли б тільки хліба? У вас водичка є? Дайте напитися. Старша сестра Івна, справді як-то поле йде до полукибка, і стає із затінку сизу корсарську баньку, заткнуту не чопом, а яблуком, Дістає білий вузлик з харчами і несе бійцям. «Напийтесь, а це візьміть у дорогу. Знали б, що стрінемо вас